полежати у своїй кімнаті, попльовуючи в степлю. І це навіть краще, тому що за весь час, що знаходжуся тут, я обійшов і об'їхав острів уздовж і впоперек. Я вже втратив долетанську туристську цікавість. Мене цілком влаштовується маленька країна, що складається із шести островів, обжитими з яких є тільки три мальта, Гозо, чи Гоцо, як вимовляють місцеві, і Коміно. На інших Комінотто, Філфа і острові Святого Павла, можна хіба що посмажити яйця прямо на голому камінні. У перші місяці перебування тут у мене ще були сили вештитися по мегалітичних храмах. Вони вабили до себе як магніт. Видно, позначилося моє давнє, ще дитяче захоплення давніми цивілізаціями. Навіть історії про піратів і мальтійських лицарів не захоплювали так, як ці дивні будівлі, древніші від єгипетських пірамід, на кілька століть. Майже щодня я брав таксі і методично біжав храми, що не хибують усім. На малюсненькій кам'янистій території країни цих загадкових об'єктів понад 20. Ось вони мають форму трилисника і складені з гігантських плит, ідеально підігнаних одна до одної. Значення цих об'єктів велике, але призначення їх не розгадано дотепер, та й придавні будівничі пощезли і цієї землі безвісти. Крім двох нетер, у яких вони жили усім загалом, не знайдено б най найменшого натяку на те, що вони займалися чимось іншим позафанатичним будівництвом. Я маю власну гіпотезу. По завершенні повної місії їх, їх, напевно, забрали чужоземні прати. Хоча на Мальті вважають, що їх винищила невідома хвороба чи просто змила гігантська хвиля. Хоч, як би там було, храми справляють дивне враження. Після облукання ними я навіть вибрав улюблений – Мнайндра. А ще в десятих хвилинах їзди від Згургії і хвилину ходу ще від одного майже також неолітичного гіганта – Хагат Іна. Ще достеменно Порошбицьке місце – що офіційно вважається енергетичним центром світу. Люди з усіх кінців землі з'їжджаються маги, йоки, екстрасенси і інша нещастива братія. Я потрапив сюди другого тижня свого перебування в Мальті і щиро повірив, що зможу підзарядитися якоюсь енергією і навіть проконсультуватися і з цього приводу з місціс Отул. Я виїхав із Нандру рано вранці. І не застав там жодного туриста. Щоправда, тут практично ніколи не буває штовханин, як, скажімо, у Луксорі чи Нівській долині Мертвих. Я сів у центрі тролисника і заплющив очі. Тиша стояла така, начебто перебуваєш у серцевині сонячної кулі. За кілька хвилин моє тіло, не було округлостим, втратило контури і нагрілося зсередини. Я був упевнений, що просидів усього кілька хвилин, але коли гляну на годинник, на свій поди виявив, що час наближається до полудня, а дохкіл мене вже блукають туристи. Чи була втім магія, не знаю. Може і справді час у цьому місці зупиняється. Пізніше я спускався у Гіпогей. Такий самий храм, тільки видобаний у камінні на сотні метрів углиб. Хтось невідомий століттями вгризався у острів, аж тоді створив триярусний підземний лабіринт, у якому навіть кров холонула у жилах. Так було зимно. Поки в мене не було праці, з цими днями тільки той робив, що будував свої здогади з приводу побаченого і навіть погано став спати ночами. Тому що мені снилися ці люди фанатики або генії, чи любили вони? Чи боялися смерти? Чи хотіли? Місцеві жителі моїх сусіди, з якими я іноді зустрічався у пабі і перекидався незначущими фразами, були бойдучіші до цих-сих загадок. І якщо зіниці їхні і загорялися, то лише при згадці про нового сокола. Першим цю історію оповів мені Альвенетто, господар пабу, в якому я став завсідником із першого дня перебування у Мальті. У його версії легенда звучала приблизно так. Коли у 1530 році лицарі і аніти, блукальці і вигнанці одержали притулок на Мальті з рук іспанського короля Карла І платою за цю кам'янисту ділянку, закинуту в Середземномор'я,